وشرّ الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهر إخواني في الدين أعظكم الله قوم سلمين رحمني ورحمكم الله ما سيكتم بحث دليل دليل تنتق وتمأن برسهبت إدوان الله عليهم أجمعين dan kemudian dibawakan oleh Imam Abu Hatim al-Razi dan juga oleh Abu Zura'ah al-Razi rahimahumullah dua imam besar dari imam ahlus sunnah dia bawakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Fatah 29 Muhammadun Rasulullah wal-ladhina ma'ahu أشداء على الكفار رحماء بينهم طراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه Ya'jibu zura'a liya'ghidha bihimul kuffar. Ikhuni fiddin, a'azukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan kalimat Muhammadun Rasulullah salallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Persaksian dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah itu Allah katakan wal ma'ahu dan yang bersamanya hadihi tazkiyatun min Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam dan sekaligus kepada para sahabatnya kana ma'ahu bermana ma'ahu fi makanin wa ma'ahu fi aqidatin wad di mana bersamanya, bersamanya dalam satu tempat, bersamanya dalam satu agama, bersamanya dalam satu keyakinan, dikatakan ma'ahu. Maka ini maksud para sahabat. Adapun yang lain dari kalangan musyrikin, walaupun satu tempat sama-sama di Mekah, atau Yahudi yang sama-sama di Madinah. Tetapi mereka tidak bersama Nabi di dalam iman, sehingga mereka tidak dimaksud. Mereka tidak dimaksud dan bukan mereka yang dimaksud. Demikian pula para munafiqin. Bersama Nabi. Di negerinya. Dan juga bersama Nabi ketika salat. Walaupun idha qawmu ila salati qawmu kusala. Kalau bangun untuk salat mereka malas. Tetapi mereka bersama. Tetapi ada satu yang tidak sama. Yaitu keyakinan dalam hatinya tidak ada wa laisa ma hu fil aqidah tidak bersama nabi dalam masalah keyakinan kemudian dikatakan asyidda 'alal kuffar yutlab minna syiddah 'alal kuffar ayat ini memerintahkan kita untuk bersikap keras terhadap orang kafir atau lebih tepatnya tegas terhadap orang kafir kaifa idza kana Ma'indana syiddah Kaifah nuqatiluhum Kalau tidak ada syiddah Bagaimana akan berjihad Fisabilillah Kaifah nuqatiluhum fil islam Bagaimana mungkin kita bisa mengajak mereka Kepada islam Yudakhiluhum ul mu'minun Al jannah Bistalasil Fahum ashiddaw Alal kuffar Lakin da'watuhum Fiha hikmah walaupun mereka keras terhadap orang kafir, tetap tidak keluar dari hikmah. Tetap tidak keluar dari hikmah. Yadu'unal kufar ilallah, mengajak orang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal-mawidatil hasanah, dan tetap mengajak mereka dengan nasihat-nasihat yang baik. Wabayanul Haki dan menjelaskan kebenaran-kebenaran. Waiqamah lil Barahin menegakkan burhan menegakkan bukti-bukti, menegakkan bukti-bukti bahawa Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Rasul, seorang Nabi yang mulia, bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan anak Tuhan. Alhamdulillah. Para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab khusus Al-Jawab sahih Liman Sa'ala 'An Dinil Masih. Judul kitabnya Jawaban yang benar, jawaban yang lurus bagi yang bertanya tentang agama Al-Masih. Ini agamanya Nabi Isa. Beberapa jilid, kalau enggak salah empat jilid. Dijelaskan al-haq. Bukan sembrono. Bukan keras Kasar Tidak dianjurkan Bahkan Allah katakan pada Nabi-Nya In kunta qalbi, lan faddu min Kalau engkau kasar Dan keras hati Mereka akan lari dari kamu Itu ucapan Allah mengajarkan pada Nabi-Nya Bagaimana cara dakwah In kun tafadhan ghalizal kalbi Dan faddu min hawlik kalau engkau keras dan kasar hati. Atau engkau kasar dan keras hati. Maka disini mereka akan menjauh darimu. Tapi bil hikmati. Wal mu'udhati al-hasanah. Adapun masalah jihad. Fisabilillah. Maka itu alternatif yang terakhir. Setelah mu'udhati al-hasanah. Setelah hikmah. Setelah jadilhum billati hiya ahsan. Bantahan-bantahan yang baik. Sampai mereka menghalangi jalan kaum muslimin maka bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah. Nujahid 'alaihim, nuharibuhum billah. Kita perangi mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa abau. Kalau mereka menolak dan mereka menentang, atiluhum. Karena mereka Allah karena mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka memberontak Allah. Karena mereka menentang Allah subhanahu wa ta'ala Khalaqahumullah Di ibadatihi Padahal Allah yang menciptakan mereka Untuk beribadah kepadanya Allah yang memberikan fasilitasnya Wasakhara lahumma Fisamawati wal ardi Allah tundukkan semua Yang di langit dan di bumi untuk manusia Masya Allah Wa amaddahum bi Allah dukung mereka dengan kenikmatan-kenikmatan lati -kenikmatan la tuhsa kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kalau engkau hitung nikmat Allah enggak akan mampu menghitungnya Summa ba'dza dabalika yakfuruna billah kemudian setelah itu semua mereka kufur pada Allah menentang Allah karena mena'uzukum Allah maka mereka pantas untuk diperangi dalam jihad fi sabilillah mereka yakfuruna billahi wa bi kutubihi wa bi wa bil yaumil akhir mereka kufur kepada Allah mereka kufur dengan kitab-kitabnya mereka kufur kepada rasul-rasulnya mereka kufur kepada yaumil akhir famada yastahiqun maka apa yang pantas buat mereka apa yang pantas buat mereka? Kalau bukan ditundukkan Fizibilillah Itu pun Sekian aturan yang menunjukkan Bahawa ke Muslimin ketika Memerangi mereka tetap Di dalam hikmah Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Qatiluhum Dan di akhir dengan kalimat Wala ta'tadu Fa'in yuqatilukum Faqatiluhum Walat adzadu kata Allah dan jangan melampaui batas, nggak boleh melampaui batas. Dan Nabi ketika memberangkatkan pasukannya dalam jihad, fi menyatakan Ughzu bismillah berperanglah kerna Allah. Walat ghulu dan jangan mencuri pampasan perang. Walatumasilu dan jangan mencacati musuh tidak boleh mencongkel mata memotong telinga, mecat sati musuh tidak boleh beda dengan mereka orang kafir ketika memerangi muslimin dan jangan berkata kita kaum muslimin adalah umat yang lembut tidak ada dalam ajaran Islam itu perang kata siapa? banyak dalam Al-Quran berita tentang perang jihad tetapi satu pada waktunya yang tepat Kedua Bersama penguasa Bukan fawdo serampangan Yang ketiga Tidak keluar dari hikmah Ada aturan-aturan Tidak boleh mencacati musuh Tidak boleh melampaui batas Dan kalau mereka sudah menyerah Tidak boleh dibunuh Berarti Bukan dipaksa untuk masuk Islam Bukan kata siapa Kata siapa perang jihad adalah memaksa orang kafir untuk masuk Islam? Siapa bilang? Kalau mereka tidak mau masuk Islam, silakan laiklah hidin, tetapi jangan ganggu kaum muslimin, jangan menghalangi kaum muslimin, dan jangan berani-berani menentang dakwah ilallah, rasul. Kalau menghalangi, maaf, terpaksa kami perangi ikhwan fill din a'azakumullah ada pun masalah masuk Islam Allah katakan Tidak ikraha fid din enggak ada paksaan dalam agama tidak lakum dinukum waliadin bagi kalian agama kalian bagi kami agama kami maka dikatakan mereka-mereka yang tidak menentang kaum muslimin tidak memerangi kaum muslimin dalam keadaan hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin maka mereka kafir kafir zimmi atau kafir yang terikat janji kafir muahad atau kafir tamu mustautin yang minta suaka politik mereka tidak boleh diganggu bahkan nabi mengancam man qatala zimmiyan atau periwayah muahidan lam yarih raihatal jannah siapa yang membunuh seorang zimmi kafir zimmi atau kafir mu'ahad yang terikat janji, maka mereka enggak akan mencium bau surga. Sampai keras sekali ancamannya. Mengapa demikian? Karena jangan sampai agama ini yang tercoreng. Jangan sampai agama ini yang jadi jelek gambarannya. Tidak menghormati tamu. Tidak menjaga perjanjian. Merisi paksaan. Kata siapa? Itu yang merusak adalah mereka orang-orang yang kebablasan kembali kepada kita waqala hafaza billahu taala berkata dalam syarahnya Syekh Rabi hafaza billahu haula indahum law yujrimu al'abda wahidan fil mi'ah min hadzal ijram yarawna qatlahu bal al Yadhabuna ila burdanil muslimin Fayaqtulunahum Fi burdanihim Yaghzuna buldanahum, Thumma yatabakaun Beda dengan mereka orang-orang kafir Beda dengan mereka yang selain Islam Mereka kalau ada seorang pendosa Satu Yang berdosa atau yang berbuat kejahatanlah, Yang bikin mereka marah dari seratus cuma satu yang berbuat tiba-tiba mereka datang dengan pasukannya seakan-akan sebagai ratu adil kemudian dibantai mereka semua diperangi dengan alasan terorisme Ajib. yang berbuat satu orang dari seratus mereka perangi kaum muslimin bahkan yadhabuna ila buldani muslimin mereka datang ke negeri-negeri muslimin mereka bantai kaum muslimin mereka perangi kaum muslimin di negeri-negeri muslimin setelah itu ya tabaqaun pura-pura menangis terorisme al-irhab min al-islam terorisme dari ajaran Islam kata siapa kadzabun mereka berdusta mereka berdusta wallah wa tallah orang-orang kafir itu berdusta Siapa yang membantai muslimin dulu di Bosnia dan Herzeg? Siapa? Kenapa mereka enggak pernah dicap teroris? Siapa yang membantai kaum muslimin? Di Palestina. Siapa yang membantai kaum muslimin? Di sekian banyak negeri. Adapun kaum muslimin tidak diganggu. Mereka tidak mengangkat senjata. Masya Allah. Dan ayatnya tersebut dalam Quran dengan sangat, sangat jelas. Allah katakan la yanhakum Allah 'anil ladina lam yuqatilukuum fid-din wa lam min diyarikum antabruhum wa tasthutu Tidak mengapa kata Allah terhadap mereka orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, tidak mengapa untuk kalian bersikap baik pada mereka. dalam surat Al-Muthahana, silakan dibaca. Adapun kalian, sebaliknya, sebaliknya orang-orang kafir tidak memiliki hikmah, orang kafir tidak memiliki aturan-aturan dalam jihad Bismillah, Al-Islam lay Safiir Haab. Kita jawab. Bahawa Islam tidak mengajarkan terorisme. Kalaupun ada yang berbuat satu dari seratus. Yang akan dinilai oleh kalian yang mana? Yang seratus atau yang satu? Kalau kalian menghitungnya dengan yang satu. Berkat, berarti kalian tidak aqil. Tidak hikmah. Tidak bijak sama sekali. Di mana-mana mengukur itu adalah mayoritasnya. Yang terbanyak. Muslimin ...tidak mengenal terorisme. Ia ya mungkin bukan hanya... ...dari 101. Bukan. Saya katakan akul... ...dari seribu. Mungkin cuma satu. Jumlah kaum muslimin di Indonesia berapa? Ya. Indonesia saja ini. Belum dunia. Ya. Berapa ratus juta. Taib yang menjadi teroris berapa? Alhamdulillah. Saya dihitung dengan jari. Kalaupun yang... Pengikut-pengikutnya dan pendukungnya. Wallahi tidak ada seperseribu. Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau Al muslimin. Bukan teroris. Dan ajaran Islam. Bukan ajaran terorisme. Hanya saja. Karena satu dari sepuluh ribu. Satu dari satu juta berbuat. Kemudian mereka jadikan alasan dan menuding. Islam mengajarkan terorisme. Kadabun mereka pendusta Sebaliknya mereka mendatangi negeri-negeri muslimin dengan alasan menegakkan keadilan, menangkap teroris atau memerangi pemberontak pemberontakilah akhir yang dibantai seluruh kaum muslimin. Al-Islam fi jihad. Di dalam Islam fi jihad. Dalam ayat ini sangat jelas asyiddau 'alal kuffar. Keras dan tegas terhadap orang kafir. Dengan tidak keluar darah hikmah. Jihad ialah iklimat Jihad untuk mengangkat kalimat Allah subhanahu wa taala. Wahadal Jihad, wallahi khairun lahum dan Jihad ini justru baik buat mereka. Buat mereka baik. Mintaltilil Jihad daripada ditinggalkannya Jihad justru bahaya buat mereka. Lima tak? Lianna bisabab aljihad dakhalat umam kana dengan jihad sekian banyak umat masuk dalam Islam dan mengenali Islam washu'u islami wadakhala islami basharun katsir masuk ke dalam Islam sekian banyak manusia dengan apa dengan sebab akhlak kaum muslimin ketika mereka memimpin manusia kalah orang kafir maka dipimpin oleh muslimin. Mereka menjadi rakyat. Menjadi dhimi. Di bawah kekuasaan kaum muslimin. Melihat betapa adilnya agama ini. Melihat betapa hikmahnya. Masuk Islam. Bisa babil akhlakil aliyah. Kan akhlak yang tinggi. Alatikana yatamatta' biha ashabu rasulillah. Yang para sahabat Rasulullah SAW. Menikmati akhlak yang baik tersebut Dan mereka betul-betul Menjadi jiwanya Adalah akhlak yang mulia Jiwa mereka Bukan dibuat-buat Bukan dibuat-buat Bukan sandiwara Hatta in Inruum An-Nasara Lamarau ashabu Rasulullah Romawi Yang beragama Nasrani Negeri Romawi waktu itu Beragama Nasrani Ketika mereka melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Wa hay'atihim, melihat bagaimana keadaan mereka. Wa akhlaqihim, melihat akhlak mereka. Wa tasarrufatihim dan tingkah laku mereka. Apa kata Nasrani dari kalangan Romawi? Qalu, mereka berkata, "Ha'ula'i wallahi khairun min al-hawariyyin." Mereka ini sungguh demi Allah. Lebih baik daripada Hawariyin yang terdahulu. Hawariyin. Hawariyin ini sahabat-sahabat Nabi Isa. Kapan mereka? Ini para sahabat. Lebih baik, lebih bagus daripada Hawariyun. Hum yu'adzimun al-Hawariyin hatta innahum layakbudunahum. Padahal mereka itu memuliakan Hawariyin. Sampai sebagian mereka menyembahnya. Menyembah Hawariin. Walaupun bersama dengan itu, mereka memuji para Sahabat dan berkata orang-orang ini lebih baik daripada para Hawariin. Bia Nashaba Muhammadin Khairun Min Al Hawariin. Lidhalika kala aqtaruhum fil Islam, oleh karena itu masuklah kebanyakan mereka ke dalam Islam. Bimada bisa babihadal Jihad, karena sebab Jihadnya kaum Muslimin ke Romawi dan ke Persia. Suma so, ma'ada hadha. Al-jihad. Rifqun walinun. Tetapi setelah jihad. Setelah peperangan. Mereka orang yang paling lembut. Mereka orang yang paling penyayang. Mereka orang yang memiliki rifqin walin, Wa hikmah. Wa ilminun. Penuh hikmah. Ilmu. Wafudul. Keutamaan-keutamaan. Keutamaan. keutamaan wa hakimah dan mengajak dengan baik dengan hikmah tahani fi dinna 'azakumullah yang sungguh tak terduga mengapa tak terduga karena sebelum datangnya kaum muslimin mereka hanya mendengar berita yang jelek mengerikan mereka jahat mereka kejam mereka membantai manusia mereka teroris mereka mereka mereka, mereka. hanya katanya katanya katanya tetapi begitu pasukan komunis datang dan kemudian mengalahkan pasukan Romawi, rakyat melihat setelah menang komunis, kami tidak dibantai, kami tidak dibunuh, bahkan kami tidak diinjak-injak, diberikan haknya, silakan. Ekhun bilin azzaikumullah. Bahkan ketika Amirul Mu'minin Umar bin Khattab berkhutbah atau berbicara di depan pasukannya melihat pendeta di gerejanya masih dalam keadaan memegang tasbih yang besar berzikir kepada Tuhannya kata Umar lihat orang ini orang inilah yang dikatakan dalam Al-Qur'an amilatul nasibah beramal tapi sia-sia ini yang kayak gini artinya masih tenang di gerejanya. Yang tidak boleh dibunuh adalah anak kecil, perempuan, dan kata Nabi Asifan. Asifan itu adalah orang-orang yang tidak ikut perang. Dan pendeta di gereja-gerejanya. Beda kan dengan keyakinan teroris atau dengan keyakinan para khawarij. Yang mereka sangat sedikit jumlahnya minoritas di tengah kaum Muslimin. Mereka justru paling pertama pedihanya. Salah dalam hadis tidak demikian. Setelah menyatakan walatulu jangan mencuri pampasan perang, walatumastilu jangan mencacati musuh, lataktulu wali dan jangan kalian bunuh anak-anak, jangan kalian bunuh perempuan wala asifan dan jangan pula pegawai-pegawai dan jangan bunuh pendeta di gerejanya. Mereka tidak mengangkat senjata. Mereka tidak mengangkat senjata. Kenapa dibunuh? Khonfi na'azukum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sayangnya mereka tidak memahami ajaran yang penuh hikmah ini dalam Quran dan sunnah. Mereka hanya dengan emosi tanpa ilmu. Kala. Dikatakan oleh Syekh Rabih selanjutnya. Ya sifurumullah biqaulih. Allah sifati lagi dalam ayat yang sama. Surat Al-Fatih. Simahum fi wujuhihim min asani sujud. Tanda-tanda mereka di wajah-wajah mereka ada bekas sujud. Kata Syekh. Taraan raja, fataarifuhu. Min manzarihi, anahu sahibu huda. Engkau lihat mereka, kau lihat wajahnya, kau lihat dirinya, kamu akan kenal wajahnya wajah orang baik. Anahu sahibu huda, bawa orang ini terbimbing dengan hidayah. Wanahu Wa sahibu din, orang ini beragama. Muta'adin, walaupun sahih bukhulukin bahwa orang ini memiliki akhlak yang baik. Fāyā'urrafu Nabi sī Muhammad maka mereka terlihat dengan tanda tandanya kalau mereka orang saleh, kalau mereka orang yang beragama, orang yang memiliki akhlak yang mulia terlihat dari wajahnya. Dan kata para ulama. Bukan yang hitam di jidat. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud dengan tanda-tanda bekas sujud. Bukan. Tetapi maknanya di wajahnya bercahaya. Atau wajahnya terlihat kesolehannya. Terlihat akhlaknya yang mulia. Min asai sujud. Karena sebab solatnya. Sujud. Tina'anya salah. Sujud itu adalah. Ungkapan untuk menunjukkan solat. Orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat akan berbeda. Dari akhlaknya akan berbeda, dari peranginya akan berbeda, dari sifat-sifatnya akan berbeda. Limadha? Karena Allah yaqul, karena Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsai wal munkar." Maksudnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka siapa yang sujud pada Allah akan berbeda. Dengan mereka tidak pernah sujud. Kalau lah. Selanjutnya dikatakan. Sebagaimana Allah berfirman. Ya bituna li rabbihim sujudan wa qiyamah. Mereka bermalam. Dalam keadaan mereka sujud dan berdiri untuk Rabnya. Apa yang dimaksud? Salat. Disebutnya dengan sujud dan qiyam, Sujud dan wa qiyamah. Dalam surat Al furqan okay. Dalam ayat lainnya Allah katakan. Wa'ibadun rahmanin ladina yamshuna' alal ardi hawna. Wa'idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah ya mahar rahman. Adalah orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak sombong. Tawaduh. Dan kalau diganggu oleh orang-orang jahil qalu salama mereka berkata dengan salama bisa bermakna mengucapkan salam keselamatan pada mereka mendoakan keselamatan bisa maknanya meninggalkan dengan dengan baik ma'asalama meninggalkan dengan baik bisa juga bermakna bahwa mereka dalam keadaan mengharapkan keselamatan ini berdoa dengan doa-doa baik untuk orang yang mengganggu tadi idfa bil latihi ahsan balaslah dengan yang lebih baik mereka adalah orang-orang yang kalau diganggu dengan kejelekan membalas dengan kebaikan ini yang dikatakan idza khatabahumul jahiluna qalu salama siapa ibadur rahman alladheena yabituuna lirabbihim sujjada <susur> wa qiyama yaitu orang-orang yang kepada Allah di malam hari mereka sujud dan berdiri. Hadihi ta'ni ashabu Muhammad. Ayat ini pun yang dimaksud para sahabat. Ibadur Rahman tadi. Hamba-hamba Allah yang maha Rahman. Yang sujud. Dan berdiri untuk Allah. Yang akhlaknya baik. Berjalan dengan tidak sombong. Dan mencikapi orang yang mengganggunya dengan baik pula. Ini para sahabat. هذه اخلاقهم inilah اخلاق mereka هذه silatuhum بالله inilah hubungan mereka dengan Allah tabaraka wa taala wahada تعاملهم مع عباده سبحانه ليس عندهم كبر ولا استعلاء انيلا muamalah mereka para hamba-hamba Allah subhanahu wa taala ليس عندهم كبر mereka tidak punya kesombongan ولا استعلاء tidak merasa tinggi. Tawadu' walin, warif' wa hikmah. Pada mereka ada tawadu'ah. Pada mereka ada kelembutan. Pada mereka ada kasih sayang. Pada mereka ada hikmah. Dan pada mereka ada ibadah. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifad din, a'azakum lakum muslimin rahimani wa Allah. Masyaallah demikian keadaan mereka. Akhlak mereka sampai menyebabkan orang-orang Nasrani Romawi masuk Islam. Diceritakan dalam sejarah bagaimana ketika salah seorang anak dari ibu-ibu Romawi main masuk ke tempat muslimin. Masuknya ke perbatasan dan ke tempat tentara kaum muslimin. Ibunya berkata mati, anak saya pasti mati. Dia mencari ke sana kemari, dijawab ke sana, lari. Dalam keadaan sedang perang, ini perbatasan, ini pasukan Muslimin di sebelah kanan, pasukan kufar sebelah kiri, dan anak di sana main sampai ke tempat Nasrani, nah sampai ke tempat Muslimin. Dicari dicari, ketika tahu berada di pasukan Muslimin, mereka merasa. Tapi pina, sudah kamu jangan ke sana kepada ibunya. Anakmu sudah mati. Enggak, enggak bisa aku mau cari. Jangan. Kamu akan dibunuh oleh mereka. Anakmu sudah mati, jangan dicari. Karena ibu itu sangat sayang pada anaknya, maksa sampai berhasil lolos dan lari ke kaum muslimin mencari anaknya. Anaknya di tempat kaum muslimin sedang main, tertawa-tertawa bersama tentara kaum muslimin. Ketika ibunya datang, dikembalikan dengan baik-baik. Wallahi dia lihat dengan mata kepalanya akhlak kaum muslimin tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh perempuan dan dilepas kembali. Inna radzaakumullah. Perbeda kaum muslimin dalam jihad fi sabilillah dan kaum kafir ketika perang sangat-sangat berbeda. Walhamdulillah. Dia masuk Islam dan yang bersamanya masuk Islam dan juga yang mendapat ceritanya ikut masuk Islam. Wa qala hafdhuhullah. Berkata Syekh Rabi selanjutnya. Ayatun kathiratun fi fadail ashab Muhammad sallallahu Sekian banyak ayat tentang keutamaan-keutamaan para sahabat. Huna asyara al muallif ila man Allah alaihi. Di sini penulis yaitu Imaman Ar-Razi Dua imam al-razi, Abu Hatim al-razi dan Abu Zurah al-razi. Membawakan dalil-dalil ini. Yang di dalam ayat-ayat tersebut. Allah memuji para sahabat. Anahum ala maratib. Dan mereka memiliki maratib. Susunan keutamaan. ahlul martabatil u'lahum ahlu badr. Martabat yang pertama adalah pengikut perang badr. ثم اهل الوديبيه kemudian pengikut Hudaybiyah ثم مسلمات الفتح kemudian yang masuk Islam setelah fathu ثم اختلفوا في ترتيبهم kemudian baru mereka berselisih tentang mereka yang datang setelahnya. Khana bin Nahazakumullah اهل Badar sudah kita bahas. Baratullah SAW menyatakan Dalam hadis ruahul Bukhari Kata Nabi Engkau tidak tahu wahai Umar Bahawa Allah melihat pengikut perang Badr Dan Allah katakan kepada mereka Berbuatlah semau kalian Allah telah mengampuni kalian Dijamin dengan ampunan Ini ahli Badr Ahlul Hudaibiyah disebut dalam Quran Laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh bay'aunaka tahta ash Allah telah ridha kepada orang-orang yang berbaiat padamu di bawah pohon itu. Baiat apa? Baiatur Ridwan. Baiatur Ridwan Hudaybiyah, Ahlul Hudaybiyah. Bahkan Nabi juga menyatakan la taqulun nar ahadun ba'a tahta ash enggak akan masuk neraka seorang pun yang telah berbaiat di bawah pohon. Bait At-Ridwan, Bait at Maka Allah SWT wa berfirman la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qatal ulai ka a'zamu darajatan minalladina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullun Kata Allah memang tidak sama di antara kalian. Orang yang berinfak sebelum fath dan berperang dengan orang yang berinfak setelah fatah dan berperan Wa kullun wa'ada Allahul husna tapi masing-masingnya kami sudah janjikan jannah. Khana <kali> bin 'Azrakumullah. Demikian dikatakan oleh Allah Subhanahu dalam surat Al-Hadid ayat 10. Memang berbeda-beda keutamaannya, tidak sama. Tetapi semuanya dijanjikan dengan surga. Kullu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi maw'uduna bil husna. Semua sahabat-sahabat Nabi -sahabat Muhammad SAW. dijanjikan dengan husna. Alladzina anfaqu min qabli al fath wa qatilu wal anfaqu min ba'di al fath wa qatilu. Yang beriman dan berjihad sebelum fath dan yang beriman dan berjihad setelah fath. Dua-duanya dijanjikan dengan jannah. Ya alladzina aslamu ba'da al fathi kanu yuqatilun. Karena yang masuk Islam setelah fath juga berjihad fi dalam perang Hunain, misalnya, itu setelah wafat. Apalagi setelah Rasulullah wafat, mereka masih berjihaat bersama Amirul Mu'minin Umar, bersama Amirul Mu'minin Abu Bakar as-Siddiq, mereka berjihaat bila bila. Batalu amwalahum wa anfusahum mereka keluarkan harta mereka, nyawa mereka untuk Allah سبحانه و تعالى. Maka yang dicerca oleh mereka, oleh sihah sekalipun. Dia itu masuk Islam setelah menang kaum muslimin. Lafathu. Terpaksa saja. Yaitu Abu Sufyan. Ya. Ternyata dia ikut berjihad. Bersama Amir Munin Umar bin Khattab. Rajallahu dan dia berkata pada anaknya. Muawiyah. Ya. Majulah engkau ke dalam surga. Dan jangan mundur ke neraka. Bapaknya mengatakan seperti ini. Dan dia dalam perang tersebut matanya tertusuk dan buta sebelah kemudian perang berikutnya beliau terbunuh demikian pula barakallahu fikum muawiyah bin al-syafian radhiyallahu taala anhu beliau berperang bahkan membuka negeri Siprus pulau قبرus di tengah-tengah laut putih ya. طيب أكتب بهذا القدر بارك الله فيكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستكرك وأتوب لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته